Grai matern, ce-a pățit, sărmana limbă, Destregăm de la un timp, Că mereu, prea rău se schimbă și trăiește ca pe ghimbi. Cine dă în ea cu piatra, care colburi o aștern, Destregăm că își pierde vatra suflul graiului matern, Mai strigăm, Simțind tempesta care bate apostiu, Câmpul graiului acesta să-l plivim cât nu-i târziu. Grai matern, duioase șapte, fir de cântec neîntrerupt, urc în noi cu sfântul lapte, cel din sânul mamei subt. Cum să-ți facem câmpul floare, fără buruieni și spini, când ești tu din o trăvit din rădăcini? Nu e numai din cuvinte. Graiul nostru milenar, e și inimă ferbinte, e și gând înalt și rar. Le păzim în vremea nouă de pufoaie și pârjol ori le mestecăm în două cu nitrați și alcool. Gura prunco să-și deschide, primul gând pentru a rosti, și o să-i spună ierbicide mame sale într-o zi, câștigându-ne mai ușor ca în trecut ne trezim târziu Că graiul cel frumos l-am cam pierdut Și mai mult ca probabil azi desfășurăm în el Drama de la turnul Babel repetând-o în chip și fel Noi suntem eroi dramei cei rostogoliți în hău Am pocit cuvântul mamei și avem păreri de rău Căci bătând mereu cărarea Altei limbi după picuș Nu știam de răzbunarea Marelui alunecuș niscovintele cuvintele hibride Și le pe rând Tot un soi de pesticide Suflet omorând și gând în negurați în halta Revenirii la ce-am fost Nici o limbă și nici alta Nu ne este adăpost Amintirea ne mai cheamă la un grai ce ne-a fost drag Ca să-i zică, mame, mamă, orice prunc pe acest meag.